Eunda hogei bat ipuin eta ilustrazio biltzen dituen, elduentzako ipuin bilduma plazeratu berri dute anaurkiza idazleak eta begonia durruti marrazkilariak elkar argitaletxearekin. Anaurkiza idazleak erranduenez. Nik uste dute em, em, sorpresatik edo harriduratik sordutakoan didera gilinak ez. Ni ere, gertatu den hori, esan didaten hori, ikusi dudan horrek, zer harritu egin hau eta horri buetan emanez ez, bada sortu zaizkidara ikuina. Eta gero, bueno, daude, ironikoagoak bidenak, badarrer fisiko bate edo dramatikoagoak, espresikoagoak, fantastikoagoak ere badaude, klasikotik edaten dutenak ere badaude. Horregia da, ez da ezela bilie pentsatzen gurean dramatiko bat egingo dit edo orain orain ba, ez ekite eh ba, ironia kositako batez eh egia da, den denetik dago, baina ba ni ni harritu nauteen gaien arabera bailasten janaizena. Eta Begoña Durruti marrazkilariak ere honakoa kontatu digu? Ipuinak motxa gide, intinga gide, seri e, buruzari dire bizitzaren ari buruzari dire, maitasuna dela, eriotza dela, e, gizarreman adirela, ama talaren arteko horrenan adirela. Bene e, eskatzen dute fiske bat bernera begiratzea. Ni bernera begiratut dut eta traumatikoa izan. Eta horti zaitu nahi aski eta izaten. Galeko manera ere bolako izan da. E, folio arrontetan ibili hibirina pintak bezarekin eta koarela horiarekin, zirriz harra, lanean. Babe goina durrutiren ilustrazioi buruz ere ez zera kontatu dugu, ana urkiza idazlea. Iru diaietan ikusi nuen, bat nik hasieran hametxe egindakoa, ez da, horda? gutxirekin asko esaten zekiten marraskiak dituen esku artean soltasuna ikusten zan eh ziren batzuk beste batzuk de desenkalado esaten direnak edo ardura gabearak eta batez ere batez ere gustatzen zitaizkidanak ziren eh bere ertzetatik ten egiten sien eh marraski horien beste ipuin bat e, dira e, begoniaren e, marraskien batzutan aurretikota zenak eta beste batzetik beste batzutan Ba, ipuñaren ondoko edo atzea erakusten dutena. Eta bueno, gero hitzen dezake baita ere, ba, Ipuñak pixka bat, ba, e, espero dudala, ba, arriduratik sortzen direla edo, ez, edo sorpresa, sorpresa egin nahian edo, edo baitarea ere, hausnarketara e, eramaten gaituztelea pixka bat, edo baita ere egonezina e, sortzera, ez da horiek, irateke pixka bat, e, aria puntuak edo. Ba paperezko ahozapietan idatzitako ipuinak elkar argitaletzaren eskutik dagoeneko sargaidak